Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejjöncsi YouTube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát, vagy csináljanak, amit akarnak. Jaj. Ah. Jó estét, sziasztok. Jó estét, Csider Bakács Pion Fiala. Szép Múltkor, a múltkori beszélgetés után volt több röpke beszélgetésem a Pionnal, aki... Az iben megnyugtatott engem, hogy elfelejtettem, milyen volt a cím. A pulváros. Nem, nem, nem, amire kopintanak. Klikbét. Klikbét, igen. Clickbait, igen. igen, igen. Hát a és, Bulváros, hogy, és hogy ö, többen azért néztek bele a műsorban, mert azt hitték, hogy Potyöndi Edina és Fuzsi Robert vállásáról lesz szó, és csalódottan állapították meg. Egyáltalán keresték azt a részt. De volt róla szó volt, egyébként. Volt, volt de, de nem, nem volt elég szaftos, és nem jaj, elég jaj. bő. Hát ezt nagyon sajnálom. És nem. többen csalódásoknak adtak hangot. Én meg teljes döbbenettel tapasztaltam azt, hogy egy címadással adott esetben mit lehet elérni, és a Pian arról beszélt, hogy ennek csak jelentőséget, miközben lehet, hogyha a Potyönd és a Puzsér nem szerepelt volna a címben, akkor mínusznézettsége lett volna. Lehet, igen. Minus. Emlékszel még, amikor beszélgettünk? Persze. Arra is emlékszel, mit mondta? Nem. <laughs> Nem fogod. Jó, de szépen. Arra emlékszem, hogy beszélgetünk, és hogy én mit mondtam. Arra? Illetve... Én arra vagyok kíváncsi, te mit mondtál, nem? Ja, hát arra emlékszem, mondtam. persze. Hát megnyugtattalak, hogy ezen nem kell a különösebben izgulni. Hát uh, újság legyen a talpán, amelyik nem ad clickbait címet. A, ma már szerintem bűn nem clickbait címet adni, és bűn komolyan venni a clickbaitet. Tehát, hogy... Uh, a, van ezzel persze István, itt most látom a szemedben a két érket, de hogy alapvetően mégis azt gondolom, hogy ebben élünk, ezzel együtt élünk, ez van. Ha megnézem mondjuk a két pólust, Melyiket? politikailag értek, két pólust, ellenzéket és kormányt, akkor annak sajtója ö, hasonló módon túloz. Tehát, hogy ö, minden szinten. Hát azt azt a, ö, ö, azt a pólusát ennek a, a nyilvánosságnak, amely nem szorul rá, hogy, hogy, hogy, hogy rákattítsanak, vagy hogy például számot növeljen, mert nincs tétje annak, hogy, hogy hányan vásároljak meg azt a, azt a 4600 például kinyomott napilapot. De akkor a bakásnak címzem, hogyha netán egy teljesen neutrális címet találok, általában Igen. neutrális címeket találok ki a belpolitikáról, Igen. az emberek tájkozatlanok maradnak. Tulajdonképpen a boldogságú titka a rossz címadás. Igen, de ezt mondtam már korábban is neked, hogyha én egyszer egy ilyen adás alatt... Tényleg. Az van, hogy az emberek nagy többségének az jelent boldogságot, hogy tudja, hogy a nagy sztár halott kutyájának szomszédja milyen körülmények között halt meg. És erről a nagy sztárról ők nincs, hogy ki soha nem hallottak az ő nevét, nem, És ez a... a... régen is így volt, csak nem tudtunk róla? Persze, hogy. Hát régen is volt bulvár. Az ez nem bulvár. egy mai termék. Igen. Sőt, a, a, az igazi, az igazi a újság, sajtos. mint olyan, az alapvetően, tehát a, a gyorsan terjedő uh, lapok, meg, a, meg az ilyen naptárak a sajtótörténetben. Egészen nyugodtan. Vagy szóval, a sajtótörténetben ezek a színes naptárak, meg ezek a, a híreket uh, így úgy feldolgozó uh, röplapok, ezek... Uh, a nagyon fontos szerepet töltöttek be a társadalom életében. Csak, a, csak akkor még a clickbait címeket rika csak az utcán is. Pontosan. És, Pontosan. E, Pontosan. A... A, a szenzáció, mint olyan? pontosan a szenzáció, és a szenzáció ahogy egyébként a polgárnak az pukkasztása is De a, változik, náladom. és emelkedik De a előzés, hogy most az inger akkor közül. Megint magamhoz ragadom a kezdeményezést, nem fogok mellettel elrevetkezni, még egy kicsi sportolok, és abban várakozom. De ha Sexy most a tiltakozásom a jeléül a mai témák kapcsán leveszem az zoknimat és a cipőmet, akkor az már majdnem, mint olyan, mint egy clickbait cím, vagy olyan, mint a Felporszívóznám apám hangvait. Hát, attól függ, -e, hogy ez, ö, ö, meg tudjuk, -e, már mielőtt megtudnánk, hogy mit fog megfogni. Igen. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy, én János, én János, egyébként mesztelenül, Nem, ezt én, én, én, én a... Én a belpolitikai. Ez Az érdekes, hogy folytatom. Én a belpolitikai történések miatt tiltakozású, És akkor mindjárt el is mondom, hogy miért. Te láb lábkörmöd. Nekem nagyon szép láb. Nekem lábkörműn van, érted? Tehát ha én megmutatnám, az nem lenne egy ilyen harmonikus. Tehát figyelj, Majd mi elnökjük a Pistával, hogy én nem egy láb vagyok. Elnézést, a kanester az egyébként az más, az a női hüvely, nem? Nem, aztán én általában gombaítók. Kenem a kukimra is, hogyha gombás a kukim, a kanester Termék megjelenítés, termék Semmire sem használom, hüvelyem nincs. Bár lehetne. De nem Gender? Ne, jó, jó mindenre. Jó de mindenre. De lábra jön. is jó. Nem jó. Oké. Okay. Azt kérdezem történt polgármester vagy női szemüveg? Női szemüveg. Ja, nekem is a női szemüveg. Női szemüveg? Hát, reménykedtem, hogy a másik. Csodálatos, nem, nem, csodálatos az a kép, nézd. Az az nagyon zseniális a női szemüveg. szemüveg. Akkor szeretném olvasni. Rendszer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatójává avancsált politikus a tüntetéssel egy időben, ez ugye a hétvégi Magyar Péter tüntetés, szombaton rakott ki egy videót a Facebook oldalára. Ebben azt fejtegető, hogy Magyar Péter baloldali politikus lett, a dollár baloldal része pontosan, mint Márkizai Péter, és pontosan azok támogatják, aki Márkizai Péter támogatták. Mit is akar szerinte az úgynevezett baloldal, háborút, migránsokat és genderpropagandát? A helyzet más súlyosabb, mint valaha. A partiak már készülnek a háborúra, és ebből a háborúból nagyon könnyen lehet világháború meg kell Magyarországot, de erre csak Orbán Viktor és a Fidesz KDMP képes. Ezután egy ilyen Facebook Magyar Péter és Mencer Tamás között. Azt írta Magyar Péter, Tomi, azért az jó hallani, hogy kimondod magadtokról, hogy nem volt ottok normális emberek, kommunikációs, géniusz, vagy legalább ilyen jó államtitkár is voltál. Csak így tovább. Erre Mencer Tamás a következőket válaszolja. Igaza van, ön előttem jár, tehát nem tegeződik, én például soha nem venném fel titokban a feleségemet, mondván ezzel megvédem őt, igaz nadrágszijal és se sem védeném soha. ön valóban előttem jár a kszeres kommentelésre szórakozta, De még például már kizajpéter jut eszembe, de még nem hívogatja. MZP azt is csinálta szerintem Dani várja a hívását Utóirat? Szép a nap szömböge. amikor abban nyilatkozik az különösen államférfi és jól látszik a narcisztikus önimádat, mindenki lenézése, ja egy apróság, a napszemürege női. Néhány évvel ezelőtt elfogultságot kellett volna bejelentenem, mert igen jó viszonyban volt a mencer Tamással, igaz, hogy akkor még nem haladt előre ennyire a szamárlétrán. Már-már majdnem barátok voltunk. Sajnos ez a legutóbbi párbeszéd Magyar Péterrel nem erősíti azt a hitetben, nem, hogy helyre tudjuk állítani a kapcsolatot, bár amikor megkapta a Fidesz kommunikációs vezetését, sms cseréltünk. Én ezzel a mezitlábbal én tiltakozom ezzel. Megértem, maximálisan megértem. A semmi közösem mihez amúgy, hogy a Éppen ez a sokkal női sokkal, vagy sapka. Ah, Amikor elváltam a feleségemtől, vagy ő elvált tőlem, de én úgy emlékszem, én váltam el, akkor megkérdezte tőlem, hogy miért váltunk el, és én azt mondtam, hogy mindenkiben van egy nagyszerű és egy kis én, de az utóbbit hozod mindig előbelőlem. Én kikérem magamnak, hogy ez az ország ilyen szerű. Hm. Teljesen igazad van. Nem, nem értek egyet. Képzeld, van jelentőség a mezítlábas a felvonulásodnak, a francia forradalomban a sanskylottok, annyira telelt a tökük, a francia, de nagyon bonyolult a francia forradalom, Danton, királyok és többi, és ők ilyen rövid gatyába jártak, ilyen szalul néztek ki. Van egy rossz hírem, felakasztottak mindenkit. De ez most hogy jön ide? Az, hogy azt gondolod, hogy ez egy lényegtelen szimbólum, a ez itt lábasság, nem, Jól beszélsz, leönthettem volna magamat valami igen. rossz szagú valamivel is, bár az ugye a képernyő nem nagyon látszik, vagy a telefonokon. Én egész egyszerűen tiltakozom ezzel ellen. Én azt gondoltam, hogy ezt majd sokas nasnak fogják tartani, hogy nem snasz, nem tudom. Igazából azon, hogy én nagyon unom ezt a nyelvet, ami ami ennyire, szóval, hogy tényleg azt tudjuk mondani, nem tudom, a, ha végignézem az Origú címlapját, hogy a, itt vannak a nem tudom milyen mémek, mindenki ezeken röhög. De hát öcsém, ti csináltátok őket a gyerekeztőkben. Alapvetően azt akarom nektek mondani, hogy egyik oldalon ott van 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ember, egy kvízben majd megfelelő helyen szól a műsorvezető, hogy oké, okay. e és olyan emberek, akik Németországból, Angliából, Honoluluból voltak képesek az első repülőgéppel idejönni, yeah. és a második repülőgéppel hazamenni, másfelől pedig itt van az, hogy most női napszemveg, vagy nem női napszemveg, hogy gender, vagy nem gender, hogy... Képzelt, hogy... képzelt És mi van akkor, ha Orrát, azt mondod, hogy... Órákat, órákat gondolkodtam, órákat gondolkodtam, ma van. délelőtt a Rogán Antalon, és ezen az egészen, és képzeljétek, rájöttem, hogy nincs abszolút tudásunk arra vonatkozólag, hogy mi, hogy működik. Ugyanis, akár a, a zsidó kérdést nézzük a vagy bárhol, stb. tehát azért ki lehet történetének nyitni a távlatot. Soha nem tudod, hogy a karaktergyilkosság, most ugye erről beszélünk, a kérdést, Konkrény. meddig hat? Fantasztikus! Tudjátok, miért nem szeretem a politikai elemzőket, a század vég meg ilyen politológusokat? úgy csinálnak, mint a Kismaszkok pávián idején, megmondom, hogy mi lesz jövőre. Megmondom, hogy mi lesz a, a, a, az időbe. Megmondom, hogy hányan fognak szavazni erre vagy arra a pátra. Azért nem szeretem őket, mert fogalmuk sincs. Nincs hát. Viszont legalább egy mondást ki akarnak magukból préselni. Ma, magukból préselni, igen, jó viszont, csak Viszont ez nem egy mondás, hogy az egy női napszemüleg. A, a mencer Tamás nem tért arról, és pont erre gondoltam, én most nem utálom Rogán Antalt, Mit lehet kitalálni? Ugyanis ami évtizedeken, majdnem évtizedeken, de 15 évek keresztül tökéletesen működik az, hogy megölöm a karakteredet, a lényegedet, a szubjektumodat, és onnantól szavaz rá, ha akarsz. Képzeld, így, így lesz vége. Ez döbbenetes. És senki nem tudja megmondani, hogy mikor van vége a propaganda időnek. Tehát a szűsz 34-ben elképesztően, Tényleg én is undorodom a zsidóktól, mert folyik az óruk. Nekem kezdett. nem folyik az orruk. Jó, jó, de tudod, hogy így kezdődött. Így kezdődött, igen. Így én kezdődött. Végem. De, ez nagyon és volt, hogy valaszolod, de nem. Csak mondom neked azt, hogy a női szemüveg, Men Mence Budakeszén együtt lakunk, tehát földén, ő, ő, ő tulajdonképpen csak amit elvártak tőle, azt mondott, hát nem... Nem erős, igen, mondat, gyerekek, de, nem erős de, de, de nem erős. Szóval belőlem egész egyszerűen előjön a múlt. Én visszaemlékszem arra, hogy hogy ismerkedtem meg Mencer Tamással, emlékszem az első telefonjára, amit megeleztett, ami nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt volt, de az akkori főnökének a zakújával volt, kapcsolatos szijártó Péter zakújával, amit ő ugye kikukázott, és valaki megtalálta, és az volt a dolog lényege, hogy ilyen drága, zakvót egyáltalán nem is hordunk, ha pedig hordunk, akkor nem dobjuk ki, ha pedig kidobjuk, akkor nem egy ilyen kukába dobjuk ki, és erről volt szó az akkor még interaktív kejfejhacsiban, és engem fölhívott mencer... Ez mikor volt? Kb. Hát... Nagyobb. 6, 6 éve. Tíz, éve? 10. Nagyon éve. És engem felhívott a mencer, és, és, és megkérdezte tőlem, hogy, hogy ezzel mi a probléma, és hogy beszélgessünk, és egy nagyon klassz kapcsolat lett belőle. És... A szigártó zakójából most lett egy női szemüveg, hozzátéve. De ne te, nem tehet róla, ne arra gondolj. De hogy ne? Figyelj, azt gondold el, hogy végül is. Hát ne nem legyünk, legyünk őszinték. Tehát ugye. Múltkor azt mondták, hogy ez itt egy ilyen ö, rossz sorsú, rossz kinézetű öregemberek gyülekezete, két viszonylag fiatalabb, akik szintén szörnyen néznek ki. E, és az a, az, az a kérdés, hogyha egyébként a bakásba valaki bele akar rúgni, és azt akarja mondani, hogy neki nincs igaza, és semmilyen indokot nem talál hozzá, akkor vajon megfelelő indok-e az, hogy hiányzik elül a foga? Az egyébként elég, szerintem oké. Okay. Az a hiányzó fog az egyben a, az. Korábban elmondottaknak lesz a cáfulata. Minek a cáfalta. Ma... a a magyar nem, Péternek a női személyhez. Semmi, nem cáfult, semmi. fegyvertelenségüket, a, a, Igen. Ments a fegyvertelenségét bizonyítja. Igen. És hogyha ő egy kommunikációs vezető lett, akkor a, a szére még jobban elvált a szarabizonyos bizonyos májtól, hogy. hogy, hogy uh, te ö... most elített hogy kommunikációs vezető. Most csak, csak így megkérdeznek, mert itt. Én a mentem az elviszek. Ja, ja, én bérszamra. Mentszer az. Erről beszélek? Ő az. Hivatalosan? Hivatalosan. Hivatalosan. Hát, nem is, is ezt csinálom, amikor stróman tálítok. De, de helye, nevűjt, helyet, helyet cserélt Hollik István. Hollik és és, és hát mit csinál a minőségi cseréhez? Igaz? Tehát, jó. Az... Jó, jó, csak azt kérdezem, tületek belejött, hogy én jöttem ide. Most fontos dologról beszélünk? Persze, hogy fontos dologról hát, beszélünk. ne Hát ez egy olyan fegyver a propaganda kezében egy női napszemüveg. Ebben ez, tehát hogy olyan, még a, hogy mondjam, még a homofóbia is ki van benne játszva, nagyon szépen, nagyon ügyesen. Még a, a, eljátszik rá. Pontosan. De a Rogán fizetne a. nekem sok pénzt, azt mondanám. Könnyű, miért beszélünk a rogáról? Miért tehát, miért látunk, tehát most itt beszélgetünk négyen, és Majon? megidézünk embereket, Majon? akik nincsenek is itt. A Rogán beszél a rendszerből. Nagyon, nagyon gondoljátok át, mit beszéltek, mert fölállok és kimegyek. <laughs> A nekem, szakam, nekem nekem nagyon hát, szugánosan tehát a, a, a, a, a, beszél, hát, a tehát a besugánó beszélem igen nem a Valójában. nem a rogán így meg vagy hát, nem, nem kell már megírni nem kell megírni igen tehát nem, nem kell. igen o, igen nem az, nem kell, ha, ha rogán fizetne nekem pénzt azt mondanám nagyon érdekes helyzet paradigmaváltás van. tehát a most kidolgozott technikák és stb. egyszerűen nem működik nem Ez tudjuk YouTube még le... nem tudjuk még hogy működik hát most kezdték el három hete Három hét alatt nem álláta. Hát szerintem az a tömeg, amit kivitt oda, én nem mentem ki, csak mondom, a, az alatt két hét alatt félelmetes mit pörgettek ki rá. Persze, azt értem, azt értem. Mondja? Ezt értem, ezt értem. Ezt hogy mindenki? nem működött? É, nem, nem, nem, bocsánat, ezt, nem, nem, nem, ezt maguknak küldik. Ezt maguknak küldik, De nem jó, annak, nem annak, aki De ott akkor ott nem, nem. ilyenkor nem magunkkal kell törődni. Az van, hogy ő, ők, ők hát, ezt, ezt tehát... Nekem most a arról négy... eszegedtünk, hogy a valóság az egy nem, Te a valóság. Is a tévképzeltek halmaza létezik, de létezik a valóság, és én ebbe hiszek. És ki látja a valóságot, csak a rogán, és az mindenkire egy női napszöveget rak annak érdekében, hogy ne lássuk a valóságot. Szerintem, Szerintem, hogy én igen, eredető, igen, én nem igen, látnám a valóságot, igen, valóságot, igen, ahogy ráteszik, a ahogy a bevándorlóra ráteszik az agresszivitás, ahogy a, a nem tudom, van, van. ráteszik a, a igen, brüsszelséget, a, a, brüsszelséget a, a háborút, tehát igazából az van, hogy most a, eb, ebben, a, ebben, a, ebben a nem tudom miben, amiben történik itt a valami, az hangzik, az hangzik el, az hangzik el, hogy, hogy Magyar Péter háborúpárti, Hát, ha Magyar Péter ebben a formában háború párti, akkor a világ 98% a háború párti, és a Fidesz van valami fura helyen ehhez képest. A, nagyon, tehát, hogy honnan tudnám én, hogy Magyar Péter háború párti? Nem tudom. Mondani. Hát majd a tévében megmondják neked. A Fidesz megmondja neked a tévében? Ezt igen. akarom mondani. Ez a probléma. Ezt akarom mondani, hogy... Nem tudom, ki ez az ember. Jött a semmiből. A, azt se tudom, mit kezdjek vele. Hirtelen mindenhol szembe jön, de tényleg mindenhol szembejön. jön. A, mit mondjunk róla? Nem tudjunk, mit de mondani az, róla. Azt mondjuk róla, hogy veri a feleségét. Az azt, okay. mondjuk, azt mondjuk róla, hogy... Buzis, női szemüvege. Női szemüvege van. Azt mondjuk róla, hogy háború party. Nagyon hasonlít Márki Péterre. És cserélhető, és cserélhető a Momentumos viccóval, a Fekete Győr, győr Andrással. Szóval, hogy a, ezek és már be is állították a sakbábuk közé, és már, tehát, hogy... Gyere, a, miközben egyáltalán nem beszéltünk az igazi Magyar Péterről, ez ebben a formában nem nagyon zsnosz. Mert én De, de egész azt, egyszeren... ezt el kell fogadnod, hogy ne haragudj, hogy... Ez, ez, ez, ez, a a gond, hogy nem, ez a gond, hogy nem tudom elfogadni. Hát, de ez, hogy az arisztokrata hülye nevelésed miatt van, ne haragudjál. Igazából az van, hogy, hogy önmagában a dolog a messze nem ér annyit, mint amennyit most itt pazarolunk. Én azt látom, hogy megjelenik a... Magyar Péter, és elmegy a Magyar Televízióban, azt mondják neki, hogy mi tudjuk, hogy női szemüveget hord, mi tudjuk, hogy ön háborúpárti, mi tudjuk, hogy ön átoperálná a gyerekeket egy ellenkező nembe, mi tudjuk azt, hogy ön guruló dollárokból él, úgy egyetért velünk. Köszönjük, hogy eljött. Igen. És Magyar ja. Péter egyszer csak azt veszélyes, hogy kiment, ugyan ben volt a televízióban, megszólalni nem volt módja, de végül is ki lehet a vele való interjú, azt jó napot. Én ezt az egészet nem értem. Amúgy a is tudom. Ennek egy... ellenére győzhet. Tehát kijön a stúdióba, a, a, a, a, a hazugság maraványai úgy romlanak össze. Igen, hogy az nem, az nem Ebben igazad van. Persze, a ebben igazad van. Ha Igen. győz Magyar Péter, akkor megmondod nekem, hogy ki fog győzni. Nem. Mert én nem tudom. Én sem tudom. És tudom, a... kell, most Tehát, hogyan... ha győz a Fradi, értem, akkor értem, tudom, értem, hogy győz a, a, Fradi, a Fradi. De ha győz a Magyar Péter, én nem tudom megmondani, ki győzött. Az én... volt az érdekes, a, a, az utcán nyilatkozó emberek, e, amikor kérdezte őket a Telex, stb. a hm? Nem tudtak pontos választ adni, de mind azt mondta, hogy a remény. Úgy is mondhatnám, hogy az érdekes, mindig éreztem, tudtam, hogy a rendszer belülről fog fölbomlani, tehát nem az ellenzéki pártokban nem hittem, meg nem is érdekem, meg nem meg Kovács Gergőt szeretem, de alkalmatlan arra, hogy hatalmat döntsön meg, stb. Hülye. Milyen érdekes az, és ezt nem tudod, a politológus nem tudja a bőle, belül épül fel az... Magyar a... Péter te három hónappal korábban gondoltál bármikor is? Soha. Soha. soha. Ez könyörgöm, a város már elbakás. Remény, mire? Hogy másként menjenek a dolgok. És az teljesen mindegy. Tulajdonképpen tartunk, hogy Igen. bármi figyelj. csak ne úgy, ahogy most. Igen. Igen. És a rosszabb lesz. Ja, az, lett, az lehet, a magyar, lehet, az kelet-európai történelem, az Az igen. benne van. Az az benne És van. az milyen érdekes, hogy itt van köztünk talán a legokosabb. A bakács. Ne, nem, türelem, nem. Türelem. És amikor hivatkozik, akkor nem azt mondja, hogy ő mit gondol, hanem, hogy mit mond az utca embere arra a kérdésre, hogy amikor én annak idején elkezdtem a riporterséget, akkor az ottani nagy emberek elküldtek engem meg ezeket a senkiháziakat, mint én, az utcára, hogy készítsünk montást az utca emberével, mm. és aztán utána jött a riport. Ez szerintem Na minden most, most, jön Én most akkor csak... a fialát, csak, <laughs> most most csak szemesülünk azzal, hogy már nem is kell mögé riport. Itt van a montás, nem miközben egyébként nem. maga a bakács lenne a riport, de ő elbújik a montás mögé. Miért nem mondod azt, hogy neked remény? Miért hivatkozol az utcán közlekedő emberek? Megképzel, nem vagyok benne biztos, hogy most őszinte szeretnék lenni, törekszem is rá, nem biztos, hogy összetudja roppantani a hatalmat. De a te véleményedre van. Kivál, Én is kiváliség. hinnék benne, ha összetudná roppantani a hatalmat, de nem vagyok ebbe biztos. Ezért hivatkozol valamire, ami nem te vagy. Hát emberek, élő emberek mondják, nők, férfiak, gyerekek. De ha megkérdezem, hogy győzötte a fradi apaks ellen, akkor nem azt mondott, hogy az utcán lévő emberek azt mondják, hogy igen, hanem azt mondott, hogy igen, nem, nem, nem tudom. Viszont ehhez, a, viszont ehhez az utcán reportást, vagy, vagy ilyen utca... Elé, várj, várj, tisztáznom kell magamba azt a kérdést, hogy ez az ember komolyan mondja azt, hogy mindegy, hogy jó vagy baloldali, mindegy, hogy ilyen vagy olyan, mindegy, hogy tud-e új nemzet fogalmat alkotni. Ha tud új nemzet fogalmat alkotni, akkor hiszek benne. Ha nem tud, nem. Oké, okay. hogyan tudna ő úgy nemzetfogalmat alkotni, hogy az számodra mérvadó legyen? Érdekes, negatív példákat tudok mondani. A gyurcsány Ferencet azért róla, jutáltam de meg, de róla van szó, mert hogy... a határon túli magyar. Nem, nem, ezek lényegi kérdések. De most róla van az... szó. Mi kell ahhoz, hogy mérvadó legyen? Nem a gyurcsány, ő. Ne kerüld meg. Még nem tudom. Nem Helyet. tudom. Nem tudom, tényleg nem tudom. Hát valószínűleg, valószínűleg egy nagy összefogó kéz nélkül ez nem fog menni. Tehát, hogyha Magyar Péter nem egy nagy összefogó kéz, akkor ez nem fog menni. Hát kérdezzek a... valamit. Más... Más... Rosta Andrea még nem győz meg? Ne, azt megértem. Ez egy nagy kérdés. Még számúra akkor <gül> már a Bálint András nagyobb kérdés, de a Bálint András <gül> is ebből a szempontból egy fűszer. Azt kérdezem tőletek, mint egy kis gyerek, hogy... Miközben azért vettem le a cipőmet, mert a SNAS-szériát akartam Az, hogy milyen minőségű ember mögé állunk. Ahogy nem kérdezzük meg a sebésztől sem, hogy iszik -e vagy sem, vagy veri a feleségét, de nem megyek el ilyen messze, vagy nem táborítom. Egyszerűen kérdezem, fontos-e? Magyar Péter emberi minősége, és a igen, ti mit gondoltok róla? Olyan fontos. Ö, ö, lehet, hogy ö, azt nem kérdezzük meg a ö, doktor úr, hogy, do, hogy doktor úr maga iszik, és mege a keze, de hogyha a ö, nővérkék az beszélik, és én meghalom, vagy az én apám meghalja, hogy, hogy az a sebés, aki a fiamat meg fogja műteni, az, az minden reggel akkor akkor azonnal uh, fogom, veszem a sátorfám, és uh, viszem a fiamat, vagy az apámat, és... Mert hogy uh, uh, <coughs> szerintem, szerintem egy ilyen utcai uh, riportás az az uh, szörnyű ez, de ugye ott így véget ér, hogy... Mert ő legalább remény, és, és azt hiszem, nincs egy visszakérdés, hogy... hogy Oké, okay, hogy elfogadom, és ez ügyben hogy, akkor te... És mond... elég? És te mit gondolsz? Mi? Ez Magyar Péterről. Uh, én azt gondolom, hogy... hogy, hogy az egy kicsit jó érzés látni néhány arcon, több arcon, sok arcon, hogy, ö, és nem csak azért, mert szépen süt le rájuk a, a, a koragyári napfugára, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy kis derültség, kis felindulás, kis lendület. Ö, nem érdekes, aztán, hogy ez beszél, mint a bakás. Megint nem magáról beszél. beszélsz, magamról beszél, arról beszél, hogy nekem ez, nekem ez jó... Ö, Mi? Azt... Jó látni. Azt, Jól látni. látni. Jól látni azt, hogy... Jó látni, azt, hogy... Azt, hogy... Ö, ö, azt, hogy ö, egy csomó ö, emberben... Legyen. De megint másokra hivatkozom, benned milyen benyomást most kell. Most mondom, most mondom, hogy ezt így jól látni, de ez nem elég. De Lát, mégis ezzel kezded. De tulajdonképpen hát nem arról van lássuk be, hogy mi nagyon szeretnénk szeretni Magyar Pétert, é, én, én de nem. valahogyan egyébként ez mérsékelten sikerül, nekem egyáltalán. Nekem sem. A, én meg sem próbáltam é, őszintén. Nekem őket őket szeretném, én nekem azt... Azt, azt kell szeretnem, illetve nem az, hogy kell szeretnem, hanem azt ö, szeretem, vagy a szeretetnek a, a kis ö, királya ö, elindul a nem bennem ö, annak kapcsán, hogy, hogy ö, nagyon régen nem láttam már mosolyokat. Oké, okay, de hadd, hadd kérdezzek. Okay. Volt-e a Magyar Péter megjelenése óta akár csak 20 másodperc? <kül> Amíg szerettem Magyar Péter? Igen. Ö, nem emlékszem ilyen 20 másodpercre. Az... Az... Fontos-e, hogy szerest? Nem, nem fontos, hogy nem. nem, nem Fontos-e fontos. az, hogy tudjál neki drukkolni? Örülnék, hogyha, hogyha tudnék neki drukkolni, de nem fontos -e tudok. Fontos-e az, hogy drukkolj neki? Druk, Magamnak, magunknak, magunknak uh, drukkolok, meg azoknak, akik uh, hazajöttek uh, Londonból, hogy ne bánjuk ezt, meg ne bánják ezt, ők, ők ne meg. Mert akkor, hogyha ők nem bánják meg, uh, és. Uh, ők, ö, a, a, hogy az ő ö, szeretett csiráig ki tudnak-e bimbózni, a, az mondjuk ott el hogy majd tud-e győzni, vagy nem. Én, én szeretném, hogyha örülnének az emberek, ö, ö, és nem úgy örülnének az emberek, hogy egy, egy ilyen békemeneten örülnek az elsősorban az emberek, akik fogják azt a molinót, ö, ö, ö, mert az ő látom a hogy de 15 éve az ő látok csak mosolyt. Ö, ö, és egyre inkább ott látom a, az arcokon azt a diadalittas és ö, ö, lenéző foghegymosolyt, látszjátok? Mondj a szülő. Ja, engem az zavar... Ellen. Ez a mosoly, ez már nagyon zavar. Elvisz az zavar. Nagyon komolyan mondom, amit mondok, és felháborító lesz, de engem az zavar, hogy Magyar Péter nem hívott fel se engem, se téged, se téged, se téged. Én kerestem. Jó, te kerestem, mert hibát követtél el. Tulajdonképpen néha azt gondolom, hogy a magyar köztársaság elnöke leszek halálom előtt. Nem valószínű, de néha gondolok erre. Hátha. Hátha. Én? Na, mi... Havel. Te figyelj, olyan hát. példákat mondod, csinál, hogy a történet, megdöbbesz. Inkább az, hogy... És mit pár? Hogyha hogy, tényleg meg akar teremteni egy új identitást, Vajon megszerzik hozzá a szükséges szellemi támogatást? Mert ilyen pillanatban tudtok róla, szóljatok. Szerintem nincs. Oké, hogy a populizmus, tehát úgy is mondanám, hogy a Rogáni iskola a legjobb tanítványa például, az a technikája, holnap mondok valamit. Az nagyon jó. Nem, mert Ma azt beírtam azt nem tudjuk, a Facebookra, hogy... szerintem ketten lájkolták, a pornóban kézzel létezik a fősszó. First... Ő nem Persze. kerül a kamerára, Persze. Persze. csak az, hogy a, a sztár meg tudja a kameráról dugni a hölgyet, az előttebb... Tökéletes. Felszokta a nemzetet úgy, hogy igazából nem is olyan tisztában a személyiségével. Felszokta a nemzetet a stoznácsítéte. Ő lelkileg kibillenti abból az állapotból, amiben van. Izgalmi állapotba kerül. Igen, fogadom, ez egy megfelelő. Igen, igen. igen. Igen, én is ezt látom. Attól félek, hogy nem fog felhívni. Így attól félek, hogy az új hatalomhoz is körülbelül annyi közöm lesz, mint a mostanihoz. <gül> <gül> ez Nem tetszik, amit <gül> mondtál. Jó, jó, jó. Persze, ez jó, jó. Egyrészt sajnálom. Egyrészt jogos, és akkor most nagyjából el is mondta, hogy mit gondol a, a, a jelenségről. Elper egyben nem tudja még, hogy. Mit gondol? Nem tudom. Én sem Én. tudom, hogy mit gondoljak. Tehát, hogy nem ülök kiszt. itt, uh, nézem a és történéseket. És akik elmennek és hisznek benne, azok mennyiben? Azok hisznek. Az, az semmi baj, az hisznek. Vagy Én az mindig van. Én azt, Én tehát, vagy a... Te pedig nem hiszel? A... Még nem hiszek benne, tehát nekem ahhoz a... És ha a hinnek benne, akkor az más lesz majd? A... Valószínűleg igen. És az olyan, mint amikor az ember találkozik egy nővel, de még nem szerelmes, aztán találkozik egy nővel, is már szerelmes? Ezt nem, nem értem ezt a Hát ahogy átlényegül. Ahogy átlényegül? Biztos, hogy nem. Hát az egészen már. Értem, de hirtelen mitől fogsz neki hinni? Eddig nem hittél, mitől fogsz hinni neki? Hát mondjuk a valóra váltott ígéretektől, ha lesznek ígéretek. Milyen ígéretei van? ha lesznek ígéretek. Rengeteget tett Jó, persze, igen, hogy bizonyítékot. Rengeteg hoz a, nem tudom, az ügyészségre, stb. minden izét. Sajnos, a határon a magyarokat. is lesz, szarjó, de egy baj. Ezt írjuk be, jó, egy sipolyunk, egy Jó, Én mit történik veled konkrétan azt meg? Jó, nem, érdekes az a. A nélküle című szám az jobban sűríti ezt a problémát, mint Magyar Péter. De, de ezt már kizár már eljátszott a hódmezővásárhelyen. Jó, de. A, jó. Igen, és nem játszott el rosszul, amikor polgármester. El. Amikor a nélkülödet. Amikor polgármesterré választották, és letette a polgármester És esküt, akkor szólt a nélküled hódmező És remélem mindenki felállt. Azt szerint a kétlem, hogy mindenki felállt volna, de ez lesz állítólag, állítólag szombaton sem állt fel mindenki, de ez egyébként senkit sem érdekelt. Tehát, hogy a, a nem, az origó valahogy nem írt arról, hogy nem álltak fel az emberek a. Hát hiszen egy vonulás volt, tehát Tudom, a hétvégi fogalom volt a használati érték nekem már az, az, az a Magyar Péter egy használati értékigélet Körülbelül egy olyan nyúl, én, mint Agár, amit ott húznak előttem, Sos olyan, mint Ausztria, olyan, mint, hogy mi leszünk az öt legboldogabb állam, olyan, mint a délibáb. Igen, értem ezt a szkepticizmust. Nem, én ez nem ennyire... De egy kicsit igen. És szerintem, szerintem ez egy helyen való szkepticizmus, hiszen feltétlenül nélkül én legalábbis hiszek azt kettőben. Mit mutat meg? A magyar népliánket mutatja meg, aki fut az osztrák után, fut a magyar Péter után, ha illúzionistát akarok látni, akkor elmegyek a Városligetbe, és befizetek a cirkuszba. De egyelőre nem te határozod meg, kit nézel. nem ki? nem magyar Péter. Tehát akkor nem ő a nyúl, aki Ezt mondom. Én értem, én vállalom a údiumát, hogy szembe megyek a forgalommal. Okay. Mostanában úgy úgyis elég saját, De nem kell még legyen. szembe menni. Tehát, hogy, uh, én azért még ki, várnék két lépést, hogy... Hát, mert a... lehet, hogy meglincselnének attól, hogy én egyébként hogyan lehetek ellenzék, ha nem hiszek a Magyar Péternek. Meg hát a Magyar Péter és az ellenzék viszonya, én komolyan mondom, tehát... De az, az, az nekem például nagyon tetszik. <há> én a Magyar Péter kimondta... Nem, gyerekek, itt ez ez nagyon fontos. Szerintem Tudod mi az nagyon az fontos? A komoly... a, hogy nem volt se, Tehát, hogy Igen? nincs az elmúlt... Uh, 30, mi, mi van most? Négy. 34 évben a, olyan ember, aki legalább csak megpróbálta volna a, valóban a, összehozni ilyen tömegben jobb és baloldalt. Nincs ilyen. De ez minden szinten működik, képzeld, én azért elsápadtam, és nagyon örültem, amikor Baranyi Krisztináról beszél, vagy a dk beszél. Mert érted, én Budakeszin a kis konyhámban, én tudom, hogy mindenki összebútorozott és üzletel. És mitán jól leszopadtak a Ferencvárosi Önkoságzatban, Maranyi Krisztina férje, meg szedi a csengő mannit. Hát érted, hogy ennek van jelentőség, ezt most vagy, abba hagyjuk. Tehát a magyar Péter ki tudja nyírni, például lehet, hogy a Fidesz hatalmát nem, de az ellenzéket igen. És az egy óriási lépés. Jó, valójában arról készíteni, ami egy régi téma, számúra egy nagyon fontos téma, meg is lettem, hogy ez így vádolva, ugye az egész kollaboráció kérdése. A barátnőmnek a lánya az, hol Angliában él, hol Ausztriában, azt közel se állítanám, hogy könnyebb, mert nem hiszem, hogy könnyebb. Sőt, nem tudom elképzelni, hogy aki itt él, Azra valamiféle kollaboráció ne ragadjon, onnantól kezdve már csak a mennyiség a kérdés, aztán majd persze az átcsap minőségbe is valakit meg lehet vádolni. Én régen kerültem olyan helyzetben, mint mostanság, a legkülönböző bokból beleért vagy itt ülök veletek, amikor felidézem a Karinti Tolva találkozás egy fiatalember novelláját, és permanensen ez van benne és nem állíthatnám, hogy jó a és a rossz mert együtt se tudom feltétlenül, hogy mi a dolgom, beszélgetek veletek. Sokszor közbevágok, akkor is beszélgetek veletek. Kiváltsanak a véleményetek. az van, hogy az ember balra fordul, ott van két ember, és azt mondja neked, hogy aki bemegy a fialam műsorába, az egy klerikális rohadék, a jobbra fordulsz, ott van három ember, az azt mondja neked, hogyha bemész a, a, nem tudom, a hírtévébe, akkor te egy rohadt szemét, aljas szemét, szar szemét vagy. Igen. Ha előre nézel, ott másfél ember, és a, látja, hogy bemész a Hát most mondta Andrással, ezt mindegy... teszik, csak mondom. Ezt, tehát, hogy oh, persze, persze, persze, hogy... Ez tehát, hogy egyrészt, kik vagytok ti? Jó, jogos. Milyen igen. jogon mondjátok okay, meg igen. nekem, igen. hogy én hova megyek? Várjál, jó kérdés. Mondják, a fiala kollaborás. én bejövök a fialához, kollaboráns vagyok? A... Igen. Oké, okay, jó, csak gyorsan tisztázom. A... De, me, de meg is akarja -e mondani. Meg is akar -e mo skurv. Sajnos meg is akarja -e mondani. Tehát, hogy nem csak véleménye van róla, nem csak becsukja előtted a, az ajtót, tegye bátran, ez a dolga, Köszön. bár bocsánat, hadd Tehát, hogy tegye bátran, csukja be az ajtót, de ne akarja -e nekem megmondani, hogy én hova menjek el, és hova ne. Nem most mondja meg, hanem, hogy... Én, is, én ezt értem, nem valójában, valójában ez a találkozási -e és a magyar péter Te valójában nem nem Arra szólít Arra. engem föl, hogy számot vessek azzal, hogy nekem egyébként mihez is lenne szükségem a magyar tételre, mint kanára, mert valójában mi gondom is van azzal a létezéssel, amit én ma Magyarországon folytatok, és amiről én könnyen azt feltételezem, hogy 20-30-40 évvel ezelőtt nem így éltem volna. Ez az igazi kérdés, és erre roppant nehéz válaszolni beleértve, hogyha meg tudom válaszolni, akkor egyben az is adódik, hogy tudom, hogy akkor arra egyébként mi lenne a megfelelő adekvát reakció. Ez az Ebben a vonatkozásban végül. érdekes módon eh, látok. Eh, hát, eh, ha Bakács lejt valamit, igen. akkor evidens, hogy lehajolok és odaadom neki. Ezen a szinten keresem az, az adekvát megfelelőséget arra, amiben nekem hiányérzetem van a mostani létezés. De erre is, amire hogy... egyébként egy, egy szeúdó megoldásnak érzékelem a Magyar Pétert, de annyiban más, nem, jel, a, a annyi, annyi, annyi annyi nem az, mert le akarja cserélni az elitet és az új uralkodó És el tudom képzelni, hogy ez a vágya őszinte. És ennek van meg mindenféle jelentősége. Én tehát... semmi sem hiszek ennek a politikai. Ez a poli egy porszívó ügynök, aki politikai tartalma a házra. ő az elit része lenne? Jelen pillanatban felé halad. Ahhoz, a hogy, a... hogy akkor ül be középre, ha leváltja ezt az elitet. Hát, tehát a, a... ő maga el az nem az nem volt elit közepéből kijött, hogy az elit közepébe haladjon? Aha, értem. Igen, mert kö, ö, történtek kellemetlenségek ja. miatt. Ja, hogy neki kell, mert Jó, mert, eljött a pillanat, hogy elmondom nektek a másik ez témát. A feleség, stb. Hát és, ez... Ja, másik, tehát a, a elitet szeretné lecserélni. Hogy ő hogy gondolta magáról, hogy ő lesz az elit közepe? Az érdekes kérdés, hát de akkor, szerintem ezt gondolta. Tehát akkor ő most 14. Lajos tulajdonképpen, és lecserélni maga körül a, a, a naprendszert? Nem az történik. Hát de, de hát hogy, hogy ez, ez több, mint, mint, mint, mint felháborító. Hogy, hogy... De érted a történelem pikánságát, hát, hogy az, hát, az, a királyokat végül lefejezték. Hát, azt hiszem, nagyon helyes. Azt, azt hiszem, nagyon helyesen. Szerintem nem gondolta azt Magyar Péter viseriőbi uh, boros, vagy stb. hogy mit fog okozni. Fusé Érte, de azért mondom, hogy... Hát Fusével gondoltam, hogy mit fog okozni, vagy, vagy inkább, Fogba, mit szeret okozni? Fos. Én egy kicsit úgy látom egyébként Magyar Pétert, mint azt az orosz tanált, aki egy órával van a gyerekek előtt. Igen, de ez pontos. Ez pontos. Ez ez igen, ezt alapvetően én is így látom, ez nem biztos, hogy baj. Egyébként igen, az a, nem, szóval, ez nem ez. biztos, hogy, hogy mert, nem, mert nem gyerekeket tanít, hanem felnőtteket, tehát az egy óriási különbség. És úgy tűnik, hogy és, úgy ne, és van egy, azt nem tudom... Uh, és bizonyára uh, ő maga is tudja, hogy van abban a konglomerátumban őnála okosabb és uh, a témában uh, kif kifinomultabb reflexekkel rendelkező uh, egyén, egyed bárki. Uh, én egyszerűen azt gondolom, hogy ez most egy nagyon érdekes, nagyon uh, újszerű dolog, nagyon, ha volt ilyen valaha rendszerváltás óta... <kül> Akkor, akkor is párját ritkítja. Uh, egyszerűen a, a, az újdonság varázsa, a lendület, Igen, a, a, van, a hangos, uh, határozott uh, kiállás, uh, a, a helyzet uh, megragadása, tehát a Fidesznek a sok-sok... Még nem is kell, hogy nagy szónok. Jó, Én ez azt gondolom, az ráadásul hogy Ráadásul nem is az mert egy nagy nem beszél három hogy óra mennyire elegünk az, hogy... van a rendszerben, amikor a magyar Péternek szerintem ekkora jelentősége, nincs egy papír, de szeretnék mutatni nektek egy másik. még történet. egy mondat, hogy azért a rendszerváltás környékén azok az emberek, akik egy, egy akkolban ültek, hát nem sokáig ültek egy akkolban. Hát ez most nem tudom, hogy jön ide. Hát úgy, hogy um, szóval a, a cél érdekében sokszor többen tudnak összeállni, uh, annak ellenére, hogy a, mondjuk a vezetőjükkel, vagy az éppen mellettük állóval nem értenek egyet. Jó, én azt tudom mondani, hogy a Magyar Péter egy projekt, ami nem az enyém. De ki? É? Magyar ki Péteri? Igen, ki? Ér? Akkor határoz meg. Ez egy mindenki, Orbáni is, mondja, hogy az sem. De alapvetően addig, amíg nem alapít pártot és nem indul el a, a választás. Magyar pont. Péter egy reklám el lehet adni vele valamit. De akkor az olyan, mint a Rogán ötlete lenne. Az, az is hogy hogy benne az van. Lehet, de hát az is benne van. Én azt nem hiszem. Az ok, is benne van. Olvasom. Nem ezzel, nem ezzel az élelben. Dési de... hajtó Péter RTL híradónak adott nyilatkozott <gül> után döntött úgy, hogy megszólal a történtekről, mondván megelégelt, hogy családját kampánycélokra használják fel. Korábban kiderült, hogy rossz indulatú hasnyelméli daganaton van, emiatt egy részét hét éve sebészetileg el kellett távolítani. A 2022-es év egyébként is hatalmas krízis volt az életemben. A lányom a 21. hetében járt a terhességenek, amikor nyirigy rákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok javaslata ellenére a még úgy döntöttek, hogy megtartják a kisbabát, és terhesség alatt megküzdött a sugár és kemoterápia. Rektetünk, hogy vajon épségben születik-e majd, meg a csöpség, és persze a lányomat is féltettük. Szerencsére az unokák egészségesen jött a világra, amelyet roppant hálásak vagyunk, egy igazi tünemény a kislány. Míg az orvosok a lányom gyógyulásáért küzdöttek, a másik nagymamával közösen nevettük a korábban született fűnokánkkal, és nemrég megszületett a kislány egyhetes korától kezdve. Ám nem vonhatjuk ki magunkat, Csabával minden alud, így elfogadtuk azt a születésnapi eseményre szóló meghívást is, amelyre bodajkon került sor. Jó napunk volt, mert biztató hírek érkeztek a kórházba, a lányom egy javuló értékeket fedeztek fel az orvosok. Mint elmondták, kicsit felüllegeztek a férjével, aki ugye Győr polgármesterrel, hogy kikapcsolódhatnak a rendezvény azonban váratlan rosszul lett a kocintás után, véletlenül a vércukorszintje esett le, amely egy hasnyalmi a műtött esetében okozhat rosszul lett egy A, a férjem, aki begyógyász és kardiológus orvos professzor, pillanatok alatt felmért a helyzetet, és a segítségemre sietett. És a sofőrünkkel együtt a hónap alá nyúlva elkezdtek egy gyorsabban kivinni a tömegből. Tulajdonképpen felnyaláboltak, mint egy ronybabát a sofőrkint elszaladt jóval messze parkoló autókébe, úgy döntöttek, hogy közel az ember szerve láttára, nem vonszolnak végig a kocsihoz, be kellett segíteni a kocsiban, mert még arra sem voltam képes, egyetlen hogy hogyra rosszul voltam, a kocsiban, <coughs> kaptam cukrot, ami szép lassan 6, kezdet, és körülbelül egy óra múlva már összeszedtem magam. Felmerül a kérdés, hogy Hajtó Péter, hogy jön egyáltalán képbe, ugye ő az, aki egyébként egyebek között poligráf mellett is arról beszélt, hogy hogyan veré a Győri polgármester a feleségét, aki egyébként most ügyben tehát a polgármester felesége és miért kellett értesülnie mindarról ami a Dzsí családnál történt. A polgármester felesége szerint a magyarázat korábbi kapcsolatukban rejlik. Hajtó Péter folyamatosan köröttünk próbált lenyidekezett a bizalmunkba férkezni azóta, hogy férém lett a polgármester, csava én nagyon jó újság vagyok. Miért feltételezek hogy egy ember, aki karácsonyra az unokái nevével feliratozott karácsonyfa díszt ad nekünk? A lánya mégis feljelentett mert a babájukról, tett ki a közösségi médiában és tovább és tovább Hosszú ideig arra voltunk büszkék, hogy nálunk a magánélet szentsége, az megvédi a politikusokat attól, hogy. És most egy pillanatlan másikra, és ebben gyorsítópályán volt Magyar Péter és Varga Judit, most már, hát nem tudom, levehetném a nadrágomat. Aztán tovább vetkőzhetnék, ha a SNAS akarnám megmutatni, és nevelnéd a nézettséget. És nevelném a nézettséget. Amik akkor egy, egy az Olyan, hogy mondjam? keres, Én belenevelkedtem egy világba. Én azt is belátom, megöregettem. Megváltozott körülöttem a világ de, és alkalmazkodnom kell hozzá, meg kell tanulnom azokkal az eszközökkel élni, amelyekkel a mai világ él, vagy meg kell, vagy tudomásul kell bennem, hogy nem fogok olyan eszközökkel élni, mert nem vagyok hajlandó olyan eszközökkel élni, vagy tudomásul veszem, hogy ilyen eszközökkel is él, de tudok distinkciót tenni a borkai és e között, vagy valami magyarázatot fűzök hozzá, olyan leszek, mint a Nemes Kürt István, legfeljebb rajtam is elhalszanak a film előtt. hogy van egy olyan nívótlanság, ami már-már már fokozhatatlannak tűnik, és kiderül, hogy nincs így. Ugye Liska Dénes mondta az, hogy Lengyelország a példa arra, hogy hogyan lehet tovább süllyedni a krízis után. Persze. A... A én mindig elcsodálkozom, mindig amikor az emberek... Ez nem magyar jelenség Igen, azt mondom, hogy én mindig Maradj, elcsodálkozom, nem. én mindig elcsodálkozom, amikor... Amik, amikor a emberek elcsodálkoznak azon, hogy emberek. Tehát, hogy a... Mert hogy más emberek is, jé? jé a másik ember? Emberek, mm -hmm. és hogy mennyire gyarlók. Tehát, hogy a, a, azért ez... Csak ez nem mindegy, hogy azután veszi. észre az ember, hogy jé, a másik a másik ember miután eltaposta, mert azt hiszi, hogy ö, csótán. Értem, percet, igen. Jé, perce. Igen, igen. Perce. Ö, ö, igen. Én, én, én, az első munkahelyem egy antikváriumból, Budán, 20 éves koromban, ez 2000-től volt, és talán a szomszédos étterem miatt is, talán a ház régi szerkezete miatt, mindenesetre igen szép számmal gyülekeztek, megjelentek, ezek a bizonyos szótányok Hi? voltak, lettek. És aztán lettek olyan úgynevezett csótány csapdáink, nem én vásároltam, hanem a főnökség, melyek nem, nem ölik meg a csótányt azonnal, hanem egy, egy kb. mondjuk 20-szor, nem tudom, 6 centis kis csótány, csótány garzont képez, kettővel ellátott kis sátorka volt, melyről, hogyha lehúztál egy megfelelő kis papírréteket, akkor, akkor ö, mód felett ragadós zörlékpapír. Hát gyakorlatilag, csak én gondolszabben fejezem ki magam, mert egy csótány sátor voltak. És ö, leraktuk, másnap reggelre volt, benne három-négy különböző ö, pontokon, különböző ö, ö, centiket megtéve, ö, de belagadtak. Igen. És zsizsegtek mozogtak, másnapra dupla annyi lett, és egy hét alatt annyira tele lett a kis sátor, hogy gyakorlatilag nem, már így nem láttam, nem láttam a sátornak a padlózatát, hanem csak azt láttam, hogy, hogy mozognak, és aztán egy ideig még mozogtak, és aztán szépen lassan, szépen lassan már nem mozogtak. Nem tudom, hogy, nem, nem hogy képszerű. e Lány, és az, hogy, az, hogy meddig, meddig uh, tud eljutni a csótány uh, és hogy uh, mi dönti el azt, hogy, uh, hogy bejött -e középre. és eléled-e a másik kiáratot uh, azt én nem tudom, hogy uh, mi dönti el egyéni csótányi élnyakarás vagy, uh, vagy a viszi az izommemória, vagy hogy mondjam de szerintem ez barom érdekes, hogy, hogy, hogy innen nézés, hogy is van, ki térkép, térképen száv? nem. Ki képen a... annak térképet. Állt. Térgép. Térgép. Szóval, aki drónon, drónon, be, be? drónon, bocs, drónon ö, ö, ö, nézte, és én is legfeljebb ilyen ö, drónképekkel láttam a szombatit, mert hogy dolgoztam közben, és aztán az esti hiradóban láttam, hogy az már egy szép mennyiségű ember. Nem nagyon láttam, legalábbis ö, nem láttam a kosútérnek a padlózatát, csak azt láttam, hogy, hogy ott izgés-mozgás van. Ö, ö, ö, és és ö, felülről nézve, egészen úgy tűnhet ö, ö, nekem, mint a drónképet ö, ö, a televízióban néző, amúgy melós, ö, hogy, hogy jé, miféle izgés-mozgás van itt. Bizony. Bizony. És akkor. És, uh... Nem mondom, talán Tehát, te kb. olyan voltál, hogy nézted a bugarakat, mint mondjuk a, a Szíriába, az ISIS ellen harcolók, uh, Ukrajnába, vagy az oroszoknál, hogy uh, ne öld meg. Közele ezt csinálják. Nem ölik, meg, nem ölik meg, mert tovább szenvedjen, fájjon. Hát ez uh... Csak azért mondom, hogy te egy pillanatig se gondoltál a csótányokkal. Hagytad hát őket nem, ott szenvedni. Hát, ö, addig, csak addig, a addig, addig, magaslatodat addig, ugye érzékeled most nem, ebből addig, a dróntávolságból. Hát, nem a bugarakkal voltál. Ö, ö, egy hét után ö, azért... Nem, csak, a, nem kellett nem. Ez egy lépés volt. Ennyi. Hogy, hogy, hogy, hogy megálljon ez a ezt mondom neked, erre speciál konkrét élményei vannak, aztán visszamennék győrbe. Én a Szent István körút négyben kezdtem el csajozni. Addig kimaradt az életemben, ez a nagy volt, egy félemeleti lakás volt, ami tele volt szobogárral. Hányszor nővel voltam, sose értették, mindig előre lohontam. Előre lohontam, hmm. és felgyújtottam a villajon. Én sokkal humánusabban jártam el, mint a csíder. Nem a csíder egy... csinálta, ezt a főnökséget. Ezt a tulajdonos körök. A hogy, ugye, ja, ugye, igen, bele nyomtad nagyon. Visszatérnék igen, egy pillanatra. A... Karakter gyilkoltál. Visszatérnék erre a videóra, és ha tetszik, akkor összekötöm a... Ez egy videó? bocsánat, mert én nem megyek, tehát általában nem megyek ennyire mélyre. Hát már mint az... Nem, nem, nem, Nem, ez nem egy videó, most arról van szó. beszámolt róla. Itt beszámolt róla, na, egyébként arról beszéltek, hogy Győri polgármester verje a, a feleségét, miközben egyébként összenyalá ebben az állapotában. Ha ezt összekötöm a frisbee tévén mm -hmm, közre mm -hmm, Varga Magyar Péter történettel, akkor azt tudom mondani, hogy ahogy ezt nagyon elegánson szokták mondani, paradigmaváltás van, mert ami borkai nem menekülhetett. Igen, igen. hogy a győriek megválasztották. Igen, akkor... Ma már nincs jelentősége, hogy ki mit mond, mert az a hit, ami abban a táborban van, az erősebb annál, sem mint, hogy egyébként a saját szemének higgyen, és ebből a szempontból számomra tényleg az a paradigmaváltás, hogy nekem egyébként, aki itt ülök, és még mindig egy szakmához tartozónak gondolom magam, hogy nekem egyébként ezzel van-e dolgom, és ha igen, mi? Mert az, ahogy egyébként a többség erre reagál, az nem az én világom. Igen. Azt és azt is, is látom, hogyha én ezt részletesen elmagyarázom, az nem klikbét, arról nem beszél vagy ennyi időt nem is szánnak rám. Nem, hát. A kérdés az, hogy lehet-e a Shakespeare összes röviden, még rövidebb. És eljön az a pillanat, amikor azt mondja az ember, hogy nem. Ennél röviden már nem tud lenni. És akkor nem tudom, hogy mi a helyzet. Igen. Akkor azt mondja az ember, hogy oké, okay, akkor nem is extrújt röviden, hanem az egész... Sör. Sure. Sör. Sure. Sure. Sure. <laughs> Annál viszont uh, Tényleg nem lehet, hogy se Nekem a Varga Judit addig volt mérvadó, amíg azt a bizonyos videó részletet kirakta. Onnantól, hogy megszólalt, független attól, hogy mennyire volt szuggesztív. Még Már... Hát amikor a, a, a Magyar Péter megnyilvánulására írta azt a Rossi Szabolcs féle Ja ja ja ja. ja. Film, igen, igen, igen, igen, igen. igen igen. azt a részletet. igen. igen, igen, igen, igen. Um, az, az, van, az van, hogy itt. Te van ez az valaki ember... mondás, amit apám tudna mondani, ha hallgattál volna a bölcsőket? Igen, volna. igen. Másrészt, igen, másrészt, bocsánat, ha valaki, valaki a saját maga által elszenvedett erőszakot politikai témává teszi, akkor vállalnia kell annak a következményét, hogy politikai témaként fognak bánni vele. Ez pontosan így van. Ezt, ezt nagyon fontos lefejteni Varga Judit mondandójáról. És ezt nagyon fontos elmondani ugyanígy Magyar Péterről is. Pontosan ugyanígy el kell mondani Magyar Péterről is, aki továbbra is úgy gondolja, hogy Dezső András papagandista. Ezt elmondta még egyszer? Elmondta. Hát, a hát a rangos, rangos Katalin... Ja, ja, ja tényleg. Ezt? Igen, igen, igen. A, szóval, igen. Tehát, hogyha valaki a, ilyen dolgokat dob be a politikai térbe, akkor bizony legyen rá felkészülve, ne csak ő, hanem körülötte mindenki beleértve minket is, hogy ez politikai... Neked ebben igazad van csak az a helyzet, hogyha valaki a legelején, amikor megváltóként jelenik meg, minden rosszat bemutat magából, az valójában azért lesz egy egészen elképesztő figura, hiszen onnantól kezdve már csak jobbat fog tudni megmutatni magából, mert az elején annyira szörnyű megváltó, beleért vagy a personal Jesus-t játszakos azért ezt így halkan hozzátéve, tehát hogy azért én úgy látom a Magyar Pétert, ahogy áll a tükör előtt, és a szóátvit értelmében azt mondja, hogy nekem ekkora farka van. És nekem milyen kabátom van, és hogy a nagyérvőn, és a Rost Andrájé nem kem, és a Szabó Istvánféle Pálint András nekem. Bocsáss Bocsás, meg, ez de... működik, ha az jól képzeld, nagy a farkad, elhiszik az emberek. Azt hiszem, hogy... Én... Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy Csak ne akarjam látni egy pillanatra. Jó, az, az jó de érted, hogy hogy ez... ez... A királynőjét is látod. <köhö> azt hiszem, a, az az a, a nyolc mér fölcsímű filmet? Igen. <sínt> Nem tudom, ki mennyire van, úgy alapvetően potanom az egész reppes, hiphopos, freestyles kultúrában, de ami ott a csúcsjelenet, amikor Ö, ö, ö, gyakorlatilag ö, egy, -egy mini forradalmat látunk a, a, a, az ilyen videoklipben, amikor ö, a fős, aki, ugye nem nem játszta magát, nyilván dramatizálta szusz, de hogy többé-kevésbé e, ez, ez így történelmi dolog. Ö, ö, paradigmaváltást ö, ö, vit végbe, amennyiben ö, nem engedte, hogy róla az ellenfél mondja el, hogy ő mennyire Kicsi a farka, hogy mennyire csúnya a nője, hogy mennyire szaraz Igen. a lakókocsi amivel Igen. él az anyával, aki átki hogy milyen, hanem azt mondta hogy ilyen vagyok, ilyen vagyok. Na most mondjál olyan bármi olyat ami ami Oké, De van az a kérdés hogy Magyar Péter eminem, hogy hogy Magyar Péter eminem? Ez a kérdés. Nem. És szerintem nem, semmi eminem lenni, lenni. De, de gyerekek, igazatok lehet, de látjátok a tömeget, amit mozgat. Persze. Hát azért azt nem lehet, le mikor volt Tehát ennyi a tömeg ember sem, az utcán? Nem, mondtad, nem, nem mondtad, én, de a tömeg. Nem mondtad, hogy a tömeg sem tud róla semmi többet, mint hogy remény. És a kérdés az, Ennyit hogy a tömeg mondtad. előtt akkor fejet hajtunk-e. Te, mint a megasztár zsűrie, hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy egyébként a többség nem azon a véleményben? Én már, van, kösz a kérdést, én te. azt gondolom, én már az a lehajtottam a fejem. <gül> én már nem gondolok semmit. Ja. De volt, hogy gondolta? Volt, csak mondom azt, hogy... <gül> Mi változott, Tibor? Például nincs nagy jelentőség annak, amit mondok. Hogy ne lenne, hát azért vagy itt. <gül> Deljesek vagytok azért, de ez megható. Tehát azért négyen vagyunk itt most, jó? Igen. De, Megnézik még ötezeren. De ezren. csak miattad vagyunk itt négyen. Ötezeren. Hát, főt, ha benne van a gyere és a potyodnak, a húszezeren. Benne van, most is benne De ugye van. tudjátok, hogy az nem létező szám, ahhoz képest, hogy például... De mihez képest. Jó, nem, jó, jó, jó, jó. Igen. De hogy csak mondom, a Majkának uh, egy csomó olyan száma van, ami sokkal nézettebb, mint a Beatlesnek egy csomó száma a Youtube-on. Ez, ezt mondom, akarom mondani, hogy... Uh, a, ha, ha, a, a mennyi, attól, mert a valami vasság, sok, mennyiségi kérdés... Igen akkor nekem nincs nagyobb. Rem az néz... időnk, 10 millió légy nem tévedhet, vagy 10 milliárd nem múlva, hogy nem tévedhet? Nem ja, a, a, a le, a, a nem, nagyon jó, nagyon jó. 10 millió, légy elnézést, 10 millió ember nem tévedhet. De hogy, hogy légy. mindegy. Az millió, hogy 10 millió vagy 10 milliárd légy úgy, nem tévedhet, tehát, tehát a tej, lepény, meg a, meg a, meg a, nem, nem tudom, a barátok központ, vagy a vonatkozó ö, ö, ö, ö, ö, tömegeket ö, megmozgató akármi, Igen. legyen az uh, békemenet Magyar Péter, vagy éppen a... akármi, és nem szeretném ezzel száma békemenetet, sem Magyar de, de Péter. De ezzel Hitlerig hit meg... megyünk. Hogy? Meg, ezzel Hitlerig megyünk. Hát Hitlerig megyünk, ezért ez már történt. megyünk. Nem ne, ne menjünk Hitlerig. Nem akarok, csak azt mondom, met, hogy a tömeg. Egyébként, menjük Válki B.A.D. Csik velem. Egyedül tudta az igazat, egyedül képviselte. Levágták a fejét. És ezt még kell Hát akkor rakjuk, rakjuk vissza. De már gondolod, el a görög társadalomban rásul Alki Biadész be, a tömeg, tehát az igazság és a tömeg. Igen. Hadd mondjak nektek még valamit, még miért. Én azért is örülök annak, hogy veletek beszélek, hozzá hogy mostanában már egyáltalán nem beszélgetek senkivel, sem. Elég, elég rossz, tehát erről a közvetlen környezetem többet tud. Hogy... Ugye én fix vendégé váltam egy nyílcsiság címűsornak, amiben mérvadó emberek Mérvetanak? tűnik, hogy mérvadó emberek, vagy sokan számára mérvadó emberek mondanak véleményt a világról. Teljesen egyedül maradok közöttük a tekintetben, amikor moralizálok. Illetőleg, amikor moralizálok, avval kapcsolatban, hogy mivel moralizálok, mert ők alapvetően háború ellen. tehát ők alapvetően tröszt ellenesek kapitalizmus ellenesek WHO ellenesek oltás ellenesek és egy csomó olyan dologról beszélnek permanensen amire Woody ellen valamelyik filmjében azt mondja, hogy ezt most már másodszorra hallja, de előszörre se értette ugye nagyon óvatosan kell az embernek megfogalmazni a véleményét, nehogy még inkább egyedül maradjon, vagy hogy rászakadjon az ég mármint ebben a közegben, most a kommentelőkről nem beszélve, aminek vagy van jelentősége, vagy nincs, hogy egyáltalán az ember el tudja értelmesen mondani a többieknek, miközben nem az oltás ellenességről beszél, hogy neki egyébként mi problémája van, és én azzal szembesülök, hogy ugyan el tudom mondani, de a végére kiderül, hogy nem ezek a fontos dolgok, amikor kiemelnek három vagy négy fontos momentumot a műsorból, néha elértem azt, hogy én is benne legyek, de alapvetően mindig az oltás ellenességről, a kapitalizmus ellenességről, nem tudom, miről van szó, miközben én Közben próbálok arról a világról hétköznapi módon beszélni, amit egyébként korábban az élő lebonyolítású műsoromban is tettem, és egész egyszerűen nem csak abba a szomorú helyzetbe kerülök, hogy bekerültem ebbe a YouTube csatornába, ami nekem nem annyira otthonos, mint korábban az, amiben léteztem, hanem az is, hogy abból adódóan, hogy a Youtube-ban általában ha négy ember beszéli meg a történést, az sokkal érdekesebb, mintha az érintettel. Ezekben a beszélgetésekben úgy kell alkalmazkodnom a többiek szempontrendszeréhez, ami egyébként nekem azért nem megy könnyen, mert egyébként nem egyezik a szempontrendszerünk, de olyan mértékben különbözik, hogy a felvázolásáig sem mindig jutok el, és nekem már az is nagy szám, hogy egyáltalán ezt talán többé-kevésbé értelmesen itt el tudtam mondani. Igen. Uh -huh. Hogy egyszerűen azt mondom, hogy ez egy nagyon szép cipőanya, de kicsi. Hm? És akkor ott sírok, mert egyébként nincs belőle nagyobb, és az anyám azt mondja, hogy oké, okay, fiam, kisfiam, akkor el fog menni egy másik és találunk, de én ott sírok, mert én abból szerettem volna egy nagyobbat, és egyáltalán számomra ez egy hihetetlen élmény, hogy itt veletek ezeket a gondolatokat ebben a formában meg tudom osztani, és talán az önök agyára sem megyek. Na jó, de ez a saját ötleted volt, az, amiben bemész ott meg, azért választanak téged, mert így gondolkodsz és beszélsz. De. Ez nem, csak az az aljasság, hogy őket támasztod meg alulról az elkölcsi, nem, nem. elkölcsi oldalról nem. Persze, a Persze, tök jól csinálja, tök jól csinálja, és lehet, hogy éppen ezért, ezért ellen nem megtámaszt, ellenpont. Vagy el, jó, ellenpont, jó, meg megtámasztom. Jó, jó. Viszont a big picture az, az nem feltétlenül tudjuk, hogy ilyen, és itt és történik, itt, hogy ezt a, a magyar jelenes dolgot szóbahoztad, meg, meg annak is, hogy az elején szóba került az, hogy aki, aki nem megy el, az kollaborál tulajdonképpen. Aki, Igen, ö, ö, ö, az egy fontos kérdés, és szerintem jó kérdés, és, és így élek is, hogy ti mit gondoltok például arról, hogy, hogy aki mondjuk a, a, a fialához eljön, és beszélget, beszélget a barátaival, az kollaborál le a fialával is barátaival, és mondjuk a a fiala, amikor elmegy a Magyar Jelennek a csatornájába hoz, nem tudom, akkor kollaborál le a Magyar Jelennel, és így átvitt vagy akár egészen nem átvitt mondjuk a mi hazánkkal kollaborál-e? Vagy Sifel András kollaborál-e? Vagy szakácsár párdal kollaborál le a fiala, amikor hál' Istennek meghívja a saját magához a fiala, és egy tök jó hogy ezek szerintem mind ö, nagyon fontos kérdések, és ö, a big picture-t még most nem feltétlenül látjuk, ö, ö, mert még nem ülünk fel a drónon, meg még nem látjuk az esti híradót, amiben a mi ö, ö, ö, csótányságunkról lesz szó, és azt majd valaki nézi. Ö, ö, hála Istennek nem látjuk, mert ugye, de hogy, de hogy ki, ki hogy ö, ki fel ezt a repülőgépet, és hogy ki dönti el, hogy milyen ö, magasról ö, ö, ö, látszunk mi majd, Ö, és hogy a magyar Péter ö, nyomkodja el a drón ö, gombokat? Vagy még ő is vannak, és hogy ki van ő felette? Hm? volt egy fantasztikus, hogy ezt mesélted, valakivel kávéztam, nem mondom meg a nevét, és ez fantasztikus, hogy most. És azt mondta, tudod, hogy nem szeretek a fia lába? Mindenkinél okosabbnak hiszi magát. És képzeld, de, hogy ültem úgyhultam vele szemben, biztos voltam, hogy ő, aki ezt mondja, okosabbnak hiszi aha, magát. Aha. A aha. Igen. Igen. Igen. Engedjétek meg a végén, <gül> csak ennyit. Olyan kedvesek vagytok minden műsorban, elmondjátok másikról, hogy miért kosz. Ebből, ebből egy kicsit volt. Nagyon kedves volt. Jön a záró tétel. Egy kicsit, kicsit, kicsit, kicsit elnézést András kapcsoltam a telefonomat, csak majd jöttem rá. Ebből a bakács kicsit kimarad, de akar szólni. Nem akarok már. <gül> Média 1.2024. március 20. Jé, jaha igen. A média egy információ, és szerint a jövőben hmm. külföldön folytatja Jeljét Milkovics Pál, a Mihály és a brit média ZRT, a 168-től és az Elmagazin kiadójának vezérigazgató és társtulajdonosa. A cégcsoporthoz tartozik a Jazz és a Klasszikus Rádió, mint a Neokon és a kisebbségi tulajdonrészük van a Klub Rádióban is. Kedves vezetők, kollégák a mai a saját kérésemre távozom a vezérigazgatói posztorom, Mindenekre szeretném pár év alatt olyan cégcsoportot építhettünk fel, amire csak büszkék lehetünk, és egyedül isse voltak nehézségek, nehéz pillanatok, nehéz döntések, de mindig tudtam, hogy számíthatok rátok, és tulajdonképpen egyszerű dolgom volt. Senki sem lett jó mindenben, és én valaki ennek a feladatnak az elvégzés nem tudok jobban leszünk grüncve Gávor, pedig az rövid pihenni, és után folytatni szeretném Most a Nemzetközi az már a saját vállalatomat, amit például a Horvátországi elbeindításával megkezdtünk. Kérlek, hogy levelemet. Um, a hozzá hozzátartozik, hogy én a csidert egyáltalán nem ismertem, a Bakácsot ismertem, de nem erről a vonalról. A Pionról sokat hallottam, de a Pionnal és a csiderel engem, és ez mindenféleképpen Milkovics már érdeme, ő hozott össze. Kényleg. Igen. Egy, egy helyen dolgoztunk, is. El... Jó, nem tudtam. Igen. Igen. Ők hamarabb távoztak. Uh -huh. Én erről... A... De vicces. A minden -e? történet majd megemlékezik. van -e vagy -e hozzátenni? Nekem semmi. Az ég a, a világ. Nekem annyi volna, hogy, hogy, hogy, hogy VH, nem, nem annyira VHK-nit hogy vislát, és kösz a, halak, a halakat, meg, meg kösz, hogy... köz, hogy... Köz, hogy, köz, hogy Mész, meg, meg, hogy, meg, meg, még azt, meg még azt köszönöm, Pál, Pali, ö, hogy, hogy ö, tényleg azt, meg Pisti, neked is, hogy, hogy egy darab ideig ö, ö, úgy járhattam be egy helyre, hogy, hogy, hogy, ö, hogy ö, ö, a fiala már végzett könnyűre vagy éppen jön ki, és a, ott bent ott ö, gépelnek emberek, és hát, olyan, olyan emberek gépelnek, mint, mint a Pálinkászúcsiró volt, vagy a Makai József. aki. De jó, és úgyhogy. nostalgia vagy? nostalgia, hanem, hanem szakma, szakma okay. szeretet okay. vagy. Nekem ez, nekem ez, nekem ez elég nagy dolog volt és ma is az, ö, hogy hogy hogy azokkal az emberekkel. Ö, beszélhettem, találkozhattam, dolgozhattam együtt, vagy, vagy hallhattam, ahogy, ahogy a Makainak a fülhallgatójából bűvölt ki a, a, a, a, a halálmetál. <gül> Azt az az már a végén, végén volt. Igen, igen, igen. Persze, tudom, Szergem. de, de hogy nekem az a vége is ö, ö, ö, ö, több, mint, több, mint nagy és jó én volt, hogy tényleg, tényleg köz, de tényleg is lát. Igen. Egy kérdés hadd tegyek föl nektek, és akkor elmesélek hozzá egy történetet, és én ki is maradok, csak elmesélem. Én az ECHO Televíziónak alapító tagja voltam. Sok mindent köszönhetek neki. Szép emlékeim vannak róla. Aztán el kellett, hogy jöjjek. De korábban nagyon sokszor voltam, élvezhettem Széles Gábornak a társaságát. Ez egy nagyon friendly grup volt. Nagyon közvetlen volt. a megalakulás környékén különösen. <kül> És... Az én barátnő, az közel lakik a szék a Széles Birodalomhoz, és egyszer álltam a 7 úsz megállójában, és jött Széles Gábor, az akkor egy készen rettenete színű Mercedes-ével, leszúrította, megismert, mi viszonylag közel lakunk egymáshoz, és kérdeztem, hogy hazavisze. Visszárosék is. És, és akkor mondta, Jó, hogy hazavisz, és ez már évekkel azután volt, hogy én nem dolgoztam az EU televízióban. És hát én voltam olyan merész és bátor, hogy azt mondtam, hogy Gábor, mondd már meg nekem, hogy miért rúgtál engem ki? És akkor rám nézett a széles, és azt mondta, hogy miért kirúgtalak? Mondtam neki, hogy igen. Mire azt mondta, hogy figyelj, én a egyáltalán nem emlékszem. Mondom neki, hogy de én igen. Há, mi jelentősége annak? Mondta, mondta ő. És ezt most azért idézem föl, Egyrészt, hogy milyen érdekes, hogy általában azok szokták elfelejteni, hogy valakit kirúgnak, akik kirúgnak, de a másik az, hogy a Milkovics kapcsán úgy kellett fognom a kezemet, hogy ne hívjon föl. Nem tudom pontosan megmondani, miről akartam volna vele Biztos, hogy nem az örömömet akartam volna kifejezni, a elment. Hanem, hogy nem tudom, hogy azt a szituációt, amit akkor nem tudtunk rendezni, évekkel később, Most meg tudjuk... Nem hívtam Tudom. De ott Tudom. volt bennem ez a fajta kísértés. Annyira, és... hogy még fel is hívtam, miatt. El is felejtettem. Ugye? Ennyire. És ez, ebben épp úgy benne volt a találkozás egy fiatalemberrel, aki annak idején egyébként uh -huh. ezt megtette, hát ugye ez uh -huh. nagyjából az a kérdés, uh -huh. amikor az ember jár egy kurva jó nővel. Uh -huh. Lefekszenek, és ahelyett, hogy örülne, azt mondja neki, hogy nem ér pont én. Van-e hasonló élményetek? Nekem nincsen. Tényleg nincsen. Nincs ilyen élményem. A... Nekem egy vicc szült eszembe. Mármint hogy a, a konkrét személye kapcsolatban. Akár vagy Nem, más. Nincsen. Konkrét személye kapcsolatban nincs ilyen élményem. Mi a vicc? Végbéla és Jennifer López hajótörés szenved egy. Végbéla. Igen, a Jennifer López. <gül> <gül> Semmi jó a vicc. És akkor egy, egy szigeten vannak, egy hónap után egymásra fanyalódnak és végbéla dugja, dugja Jennifer López, aztán egyre depressziósabb, aztán végül a López, hogy mi a baj. És azt mondja a Béla, hogy figyelj, Mondhatom neked azt, hogy Feri, és mondja a López, hogy Képzeld, Feri, dugom a Jennifer López. Tehát egy kicsit ilyen ez, ez, hogy igen. De értettem, nem tudom, el kéne szakadnod a klasszikus újságírói tudattól, ez nagyon nehezen megy. Elkészakadom a gyerekkoromtól, mindent Meg a gyerekkoromtól, igen, igen. igen. Most hát nőkör a Nőkör én láttam, láttam, láttam, láttam a 70 éves köművest a játékjép előtt, a, a 90 éves édesanyja jött el, hogy ne hagyja bent a fizetését. A, vannak ilyen történetek, a, valahol mindannyian gyerekek vagyunk, okay. egészséges módon maradjunk is, Hát én, én, én, én már láttam az van szó szóval én, én, én, én néha fatalmába kerített ö, ö, egyes ö, még, a, még az átlagosnál, vagy a megszokottnál vagy a mindennaposnál is ö, ö, ö, hevesebb, vagy hevenyebb imposztorszínről ami bennem fölütött tesző sziféjét, hogy, hogy, hogy, hogy én, én ezért nem tettem eleget meg hogy, meg, hogy, meg, hogy úristen mennyire jó, de hogy, hogy ez biztos, hogy hogy én ennek az egésznek jót teszek-e, nem elsősorban a Svarc és nem tudom is mi, fel, média a, a, a a kapcsán jött az elő belőlem leginkább, ott, ott, ott így egészen másról volt szó, szerintem, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy az az imposztorszindróma, ami, ami, ami, ami ilyen pontokon képzelt felig dugom a Jennifer López hogy, hogy ö, ö, a, azt gondolom egyre inkább, hogy, hogy ö, nem messze nem én, messze nem mi vagyunk a, a legnyiposztorabb, miniposztorok, és ö, az fáj, hogy látom legjobbja legjobbjait a, a, a, a, a, a legolcsóbb, legszerabb kábítószerektől Fettmengeni Budapest utcáin, vagy éppen ö, a legolcsóbb, ö, a tényleg legolcsóbb tudati kábítószerektől üdvözült mosolyjal Bolgatni, akár magyar péternek akár ö, ö, orbán viktornak ö, ö, nekem ez sokkal jobban, sokkal jobban fáj ö, hogy ö, mások a, mások az imposztorok fölöttem fölöttünk ö, és remélem remélem hogy remélem hogy látom, látom látom azt amit tényleg fölöttünk van és nem és nem és nem senki, egy ilyen kis csótásátrat jó, múltkor azt javasolt, hogy legyünk gyakrabban. Én az évadott nagyjából június 9 ig illetve a június 9-ei utáni, vagy két héttel utáni hétre rakom, akkor az a teljes kérdésem, hogy 22-én vagy 29-én legyünk legközelebb, és akkor az, mint része a műsornak, akkor az be is Ezt határolja. Hogy... Azért legyünk 29, mert én dolgozom, jó, és a nem jó. ürülnek, ha nem kapolom a okay, jó, 29. 29. Ilyenkor 29. Éve Péter a és Katerina napja. Mm -hmm. Nem azt jelenti, kedves nézők, hogy, hogy az 20 lesz? 9-én fogják látni a okay, okay. Akkor... Néhány napok is. az már május lesz. Utolsó kérdés, mindig hazudok, én ennek a műsornak a saját naptáramban a jelzése az, hogy B+, ez látok nézve sértő? De mi az, hogy B? Hát, hogy... Báz meg. hát Bassza nem tudom lehet, lehet hogy nem az. Figyelj ti haragszotok, rám, amiért <tips> az én naptáromban az, van, bér vagy hogy Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké.